Tak, já jsem docela vyslušený a proto tom uteru mají dole, takže... Tak vůjte. Tak, když tak, tak, se rozmyslíte otázky, tak já ja začnu. Můžeš to dát zpátku k tomu tvému nejbližitějšímu obrázku? Tak nej. Zvíkem života. Je tam ten. Se singularitou. Tvůj z těch oblíbených autorů, myslím jen ironicky, E.O. Wilson, tak v jednom z těch posledních knížek taky mluví o tom, že. E. O. Wilson, Kdo, prosím? E.O. Wilson. On E.O. Wilson, to není můj oblíbený autor. Ale... To, to odporce, jsem říkal ironicky. Tak on mluví o tom, jak by vypadala jiná inteligentní bytost, kdyby se objevila v. Vesmíru. A a vesmíru. Ten představuje, jako, aspoň mě, hrozně naivní, jak je antropomorfická a tak dále. A, no, analogická otázka je teda, jak by, co, co, co z toho, co ty tady ukažeš, ty té singularity, je teda důsledkem nějakých jako unikátních fenomenů a co vlastně bychom mohli očekávat, že jsou, že jsou tyhle kterým který by asi docházelo, tak jako tady kdyby se něco vymylo, někde jinde neboželům mě popátit. No tak to, tohle to samozřejmě, snaží se snažím ukázat v knižce tak dobrý kandidátě na tohle. Na, ty, na, to, na to kanalizaci, ty chemické heterogeny, ty jsou pohledky ne, v podstatě minerální. Čili už ze 30 let je, je, je Bergnaus Jiri. Oparinová teorie se vykládá jako prvotná polívka a všichni e, zapomněli, že v té prvotní polívce je i zavářka, toti, totiž, e, konserváty, což to totiž konzerváty, což velice může být velice heterogenní povrchy. E, takže jak když tohle, a, a potom je tam pirit, který dokonce může dodat, e, potřeba energie na fixaci CO2 a redukční ekvivalenty, Prostě celý problém, jako jedna, jedna z těch možností je, že život vznikal v hornině, v milionech drobných komůrek, jak je, jak je zvodněná, zvodněná hornina, tam velice pomalu protéká voda, na sice možným. A až, až do hloubek, kde ještě může být napálená voda, můžou reagovat povrchy těch komůrek, tedy ty minerály s tím, co ta voda přináší. Takže třeba vím, tady je jeden vanádu, tady je jeden, jeden, jeden, je jeden mangán a tady jsou tři železa. A v této konfiguraci, pokud se dost často opakují, tak způsobí, že třeba vím, L-aminokyselina L dostane přednost přes D-aminokyselinu, to prostě vymýšlí. Jo? Musel, by, musel by být zrcadlové autočení, aby, aby měla ta druhá. A, takže já tomu říkám, že z nich života je jako nikoliv provotná polévka, ale provotná pizza. Jo? Že vlastně tím, tím že, se ty, že se ty reaktanty naváží, tak se neuvěřitelně sniží, sníží, sníží počet stupní volnosti. Tím pádem se sníží i aktivační energie těch reakcí, že když, se takhle, když, když takhle bouchají kolem sebe, tak mají šance, šanci se srazit a ještě z dostatečnou energii. Když takhle se dějí vedle sebe, tak už jim nezbývá nic jiného, než spolureagovat. Jo? A takovýchto věcí, věcí je plno, takže, takže dobře, samozřejmě podmínka non pros je ta voda kapalná. a druhá podmínka je nějaké takovéhle povrchy, které se aspoň, aspoň rámcové můžou opakovat. A druhá věc v těch hloukách, potom samozřejmě, samozřejmě tam je velice stabilní prostředí, třeba po jako miliony let prostě prosakuje voda těmi komůrkami, čili tam se to může vařit, takovou laborku my si postavit nemůžeme. A potom produkty z těch různých konkatenovaných milionů těch komůrek se mohou, se mohou jako, jako spojit nějak dát tohle dohromady. Samozřejmě o se nedá říct vůbec nic, takže, takže jak to tam potom se sklapo dohromady, to je, to je stejný, jako by bych nějaký spojitelský Prostě tady to nejde. Ale já si, já si myslím, že to, na tohle všechno se připravovalo, proto ribozómy mohly existovat tady, proto virusy taky mohly existovat nějaký. A to je už to takový, takový, takový první stupň, jak se emoci to toho, aby to vypadalo opravdu na živých organických struktury. Organické struktury, které ještě nebyly živé, protože ještě například neuměli ukládat informaci do, do jiného média, než to byly sami. Tenhle to, vynález je možná ten nejklíčovější, který, který se tady stal v ty singularitě. To je všechno informace, ale některá se bude tak a tak se kopíruje, jak to je dnes, pečlivě je copyright uh, v tomto světě, který nemůže být absolutně digitální nikdy. Tak speciální. No, ještě jsi chtěl něco k tomu? Já to už Taky já nechám, tak jak dojdu. Já jsem se taková, to jako vždycky se tvrdí o těch virech, která a o těch fázích, že teda v tom moři takováhle koncentrace a nebylo zajímalo jak oni to spočítají jako do jaký hloubky to berou jako jo, protože já myslím že, te... že že se to vždycky týká jako té oceánu na termoklinou hele jako to jo, posvětá, ne, ta, že... těch prvních 300 metrů to tak metrů takováhle taková vol Jak to přesně ale jako Potom, potom, ty, potom ten oklinok moc, toto synteři už není, protože tam to má, že jo, ten mohan oklinok, i když tam zase jsou živiny, takže tam musí běžet něco jiného, takže to je nevodem těžké. No. Když si teď mluvil o živej klicek, tak říkáš, nebo já jako prostředek musím důležit, poměrním důsledně udělat aktivní a pasivní plasticitu, Čili chování, který vypadá opravdu, že jako kytka chce a který se jí prostě stane. Jo? A ty říkáš, to vlastně není, rozdíl bakterie, jako není žádný stroječek, ona taky čte, no možná, že tenhle takový vnitř, no, tak takovou poznávají, to kterou má v sobě nebo tak, ale taky čte. No. A teď, všetky, ale ty stavy dovnitř jsou přece tak strašně kanalizovaný. Do těch? Jak to víš? No, protože e, ty bakterie pod mikrákem nebo pozná i jako medic. Nebo mikrákem. Jako to ale podle toho, na které úrovni studuješ, podle toho, na které úrovni studuješ, podle toho, na No, ale, ne? jo. A teď mně to nepřisluší samozřejmě říkat, zrovna tady a tom nebudu, ale stejně, jo? existuje raumana je, který vypadají taky kanalizované. Akurát, že nemají toho čtenářského. Pochopitelně, že automatisky jsou jako, jako celý problém možná v biologie v tom, že umíme, že máme metaforu kybernetických zpětných vazeb z 50. let, máme dve máme, celé máme, popsané metabolické dráhy a máme molekulární genetiku a z toho to můžeme dobře definované laboratorní mechanizmi opravdu, opravdu modelovat jako što jo. Rozumíš? Jako, jako ty můžeš příležit jelokat ten saklání na to Zavřeme tuhletu bandu do věznice, budeme stát všichni budeme ve stejnou dobu, budeme žrát to tež a budeme chodit stát, ve stejnou dobu za půl roku, budeme všichni padat stejně. Jo? Budeme všichni v lékovi stejně na jeho dostat. To <laughs> Někteří hranice, A je se je A co to? to? A to? je já to opravdu nevím, co bych navrzel, jestli tato, je, je ten automat, který má hodně stavů, který jsou hodně, jako to odpracit upíněný, a nebo jestli něco bych pěle, to je Kolik, kolik subrůk je, když ještě na to stavě? A to ještě tak stačí, aby, aby se to celé, aby se celé zročilo, že prostě každá, každá zrobuje e, na slučí na jednomu služitým programu. A tam už tenkrát, když jsem se říkal, že, že, e, že samozřejmě ty větší organizmi zvrhučují počtěm, že nějakou pocitmoví tyhle zpětky vás být, kde jsou to kontexty a tak dále. Zpěté informace. I vy samozřejmě, že v tomto právě to, krále, to Jenom, že to tělo, tělo, staví, tělo, ale to tělo se staví, jo? to znamená, že, že, že, že neustále ucítí nějaké vstupy, aby mohlo ten stroj stavět a ten program stavět, u těch, těch složitějších. A tím pádem, jako, když informace pro tyto stavbu, to se můžeme všetci, jako ono tam řekne, že to všechno píde dá, ale když ta přeje na vzpůl, tak se nic nestavne, těmi přijímí je to důležitý, a teď jako, co, co mě se třeba zjelota sebou, aby mohla tenhle ten projekt to je No tak dobře, tak bakteriální povládní, jak když tam několik set které docela dobré, a jsou fungují. No jako, jako semiotika, semiotika se to, se týká, když je to ta lidská se týká oblastí, kde to není jednoznačné, kde jsou, jsou synonyma, homonyma, které ne každý rozpoznává stejně, respektive je v kole slova má malý šerm nějakých významů. Tak je, to tohle to, a seminář začíná tam, kde, jak říkáme, kop, kde se dá lhát. A já dodávám, že se dají klát v pytli. Prostě některé věci končí a tůry. jo. A tohle něco. To, tohle to znamené na jiné úrovni, ale nepomenovatelně dneska, může platit i jinde, protože, protože to, to vidíme u těch materiální ekologů, ty mají, čtyři mají štyry mody existence, si, jestli dá spolupráce, soutěž, ještě něco a ten třetí je spád, prostě, prostě, prostě svínka, která dělá všechno na ostatním názdově a nic tomu nemá. Tak tam už takové takové vztahy, ale to je na celé člověko roky a to, co mám tady, já našich to mám řekl roky muži, takže jako to rozhraní mezi má Máš jako humanitní věc a homo je jako humor? Nehumor. Uh, Humo, je to nic. Tady <tějí> je to nic. To je chybíš tak humoristický. No, tady je to to, to, je, to <tějí> melouky, má, je to víc jak To Je jako, to skoro jako skvělý já, prostě má, já, prostě pětník, já. No, to je, je. to <tějí> je mi je to značí interpretace to vlastně. Jak je hodnota. To jesně. Jako je náš interpretace? Samozřejmě, když ty ty více teďka si dopotřebu vytáváte, neposlím, že jste váhy, budeš být jako počítač, který se může s listou v každé je na tady opravdu, ale teď je samozřejmě, že to přeskává, ani do se a to právě docela si přicházat, a tak dále a tak dále. Tak a teď budeme to vidět, že to má i předliční. to nebudí, jo. Právě tak, že a mě vždycky překvapuje, jak neúplně jak... vědecky působí, když člověk e, zmní, že to, co živáčkové dělají, možná dělají proto, že jim to dělá dolce. To se neřekám. No to se jste... ale že, já bych tak lecky čekal. Že živáček dělá to, co může být příjemné, no. ať už jde o jídlo, sex, být ve vhodném prostředí, teplotně péhat, komunikace s ostatními e, a vnitro druhou výobrazí. Uplatnění fitness, sebeprezentace, to všechno jsou přece položky, které působí příjemnost. A já to vidím tak, že e, to nevadí. To, Poznalášení nebo uzavrkování ty kategorie a je vlastně to hlavní karteziánské dědictví ve vědě. Jo? Možná prostě na to tělo a mise, Tělo ani my nejsou nic příjemného. To <laughs> je svůj druhý taky, jak jiný. Ale duchovní. Prý. Ale e, toho je právě to je úplně v okraji. Jenom vždycky špatně nesu, když se špatně mluví o Galilee. To je zvláštní, jak o se prskat na Galileeho je taková móda u filozofů, kteří se politickým spektrem. To je snad jediný, na čem se všechny filozofické školy shodnuly. A zajímavé je, že naopak to je podle mě hlavní strna filozofie v novověku, prosazování Descartes, toho vědci vůbec nechtěli. Jím se mi byl Gassetny, že pokračovatel Oliveriho, e, pak, pak to všechno stejně rozstříchnut. Potom Dekartovi by, by pes neštěknul nebyl filozofiu. Ten neměl ani vědecký přínosný řešení. Že? No ale ať to bylo jakkoliv. Akolát, že z něho se zdědilo, že je žádná příjemnost. To není objektiv. Ako, ako, to, to zítra, tak to zajítá si s Chováčem popovídat o tomhle. To je tvrdé štěntistá, přitom, přitom chce zakládat ústav pro výzkum štěstí. To bude pěkný. No. No. No. No. To no. bude zejtra pěkný, jak jsem já říká, vidíte. Jako, jako naprosty ohraňalo voda Chováč a Neubalen a nakonec se na neštevých věcech, tak záhadně shodlou, že to až se člověk musí smát. Ale abych neobočoval, aby to, co udělali tam v 17. století, a to bylo kterýkoliv, bylo byl, byl, byl to, že vynalezli. vzali si z toho středověku tu objektivní realitu a, a začali ji modelovat tak, že si, te, že, to, že, se, že si s toho dali dělat hypotézy a pokusy. Nikde ve světě ne, ne, ne, neexistuje hmotný bod na nehmotné nití, tak se to, namo, to namodeluje v objektivní realitě, a, a tam se tam se to dá spočítat. Dá se to toho udělat logický závěry a pak vydáme do světa a koukáme, že existuje jsou tady taky trendy v nebo nebo nebo tělesné, tělesné a tak dále. Nikde ve světě nevidíš entropii, kdyby sis se zbláznil. No, to je to co všechno to jsou všechno polož... co všechno položky. Co? Dává spolík, ne? A uvidíme, jak by jde. Co kdybych to dělal s výškou? Nevidím sice entropií, hmm, ale vidím jevy, které si jeho popis entropí povednují. No. Ale nikde na světě nevidím subjekt, mysl, ducha a takových věci, co ten dekrát nevyslel. A tak se ještě k tomu považují za křesťanský, jo? No dobře, protože to, to je zase tahany z toho středověku, ne? A takže, takže, takže, aspoň, aspoň to jako to málo, co z toho vím, tak si myslím tohle, ale, ale nejde, nejde, teď, nejde teď o to, o pak se stala ta hrozná věc, že jsme začali, nebo ne, my, když jsme ještě nebyli na světě, že lidé začali stotořňovat realitu, tam minku s tou objektivní realitou a došlo, došlo k hroznému guláši, ze kterého jsme se to teďka a to je celý. A nevím jako, jak, jak tohle uchopit. Jako, nevím, Myslíte, z zvanitý věd. Ne, ne, ne. ne, používám, používám. Myslíte, že zvanitý věd neznají, neznají biologii, nebo to, co znají, je velice použitě a vice versa. Nedochází, jako zkouším, se pohybovat včas na to rozhraní a nejde to. No. A opravdu tam nejde, protože ten dlouholetý trénink, který dostává našinec tady, a oni někde jde, ano. K tomu poznámku, ty humanitní věry jsou tou objektivací většinou postiženy mnohem tvrději. No, Pochopitelné, no, že ti přírodověci přece jenom ať už chtějí nebo nemějí, musí s to, co na tom světě vidějí nebo naměří. Takže jako mají <laughs> jakýsi limitace. No? Ty humanitní věry tam jako poprvé ten dekarace vyhradějí. A bohnější pole. Že ten, ten by myslel i sociologii třeba? No to nechci. <laughs> no, <třeba. laughs> ne, to měla být ta hlavní přírodní. Sociologii, Sociologie. Za mě To. Už se nepejte, já mám to například. <laughs> no tak to tak asi vypadá. <laughs> tak jo, tak ještě jedno děkujem. Mám to můžu právě.